А деякі – ні. Але найголовніше – він знайшов телескоп і після кількох невдалих спроб пригадав, вірніш, розбудив пам'ять про знання, як із ним поводитися. Тепер він знав, як шукати планети, якщо це потрібна зірка і якщо вони, планети у неї є. Минуло три години. Джошуа не повертався. Занадто довго, аби дістати їжу. Джон схвильовано почав ходити приміщенням, борючись зі страхом. Напевно, зі старим щось сталося. Він повернувся до телескопа і знову почав розшукувати планети. Спершу це було важко, але потроху... Звикаючи до поводження із телескопом, він почав пригадувати нові і нові дані і знання. Він відшукав одну планету і в цю мить почув стукіт. Джон відірвався від телескопу і зробив крок до дверей. Коридор був сповнений людей. Вони всі кричали на нього і кричали із ненавистю. І у цьому крику були гнів і осуд. Він зробив крок назад. Попереду юрби були Герб і Джордж, за ними решта – і чоловіки, і жінки. Він гарячково пошукав серед них мері, проте не знайшов. раптом ринув вперед. На їхніх обличчях була злість і огида, і Джон – Відчув, як хвиля страху, що виходила від них, огорнула і його. Його рука опустилася до пояса. Вона намацала руків'я пістолета і витягла його. Він спрямував пістолет вниз і натис на кнопку. Лише один раз. Спалах освітив двері і натовп відсахнувся. Двері почорніли і запахло горілою фарбою. Джон Гоф спокійно промовив: Це пістолет. І з нього я можу вас вбити. І я вас вб'ю, якщо ви будете втручатися. Ідіть, геть, поверніться туди, звідки прийшли. Вперед зробив крок Герб. Це ти втручаєшся, а не ми? Він зробив і ще крок. Джон підвів пістолет. І спрямував на нього Я вже вбив одну людину І вб'ю ще Як легко, подумав він Як легко говорити про вбивство і про смерть І як легко зробити це тепер Коли ти вже один раз вбив Джо зник Напруженим голосом промовив герб Ми його шукаємо Можете більше не шукати, але Джо був твоїм другом. Ти теж був, але мета вища за дружбу. Ти або зі мною, або проти мене. Із середини тут немає. Ми, ми відлучимо тебе від церкви. Ха -ха -ха. ну, відлучіть мене від церкви. Глузливо промовив Джон. «Ми зішлемо тебе у центр корабля!» «Та ми всі були засланими. Все наше життя!» промовив Джон. «Все життя впродовж багатьох поколінь. І ми навіть не знали цього!» «Ми цього не знали, я вам кажу!» «І не знаючи про це, ми вигадали красиву казку!» «Ми переконали себе у тому, що це правда, і жили з нею. Але ось тепер я можу вам довести, що це... Це всього лишень гарна казка, і вона вигадана спеціально для нас. А ви готові відлучити мене від церкви і заслати? Це не вихід, Гербе. Це не вихід!» Він поплескав рукою по пістолету. «Ось це!» «Вихід!» – промовив він. «Джоне, ти... ти збожеволів!» «А ти дурень!» – сказав Джон. Спершу він злякався, а тоді розсердився. А тепер... тепер на свій подив він відчував тільки презирство до цих людей, що скупчилися у коридорі і продовжували викрикувати порожні погрози. «Що ви зробили?» «Із Джошуа!» – запитав він. «Ми зв'язали його!» – відповів герб. «Поверніться і розв'яжіть його!» «І надішліть мені їжі!» Вони завагалися. Тоді Джон зробив загрозливий порух пістолетом. «Ідіть!» І вони побігли. Вони ринули всі від нього, немов від прокаженого. Дивно, звідки це порівняння з'явилося у його голові. Він причинив двері і повернувся до телескопа. Він знайшов шість планет. Із них дві мали атмосферу, друга і п'ята. Він поглянув на годинник. Минуло багато годин, а Джошуа так і не з'явився. В двері не стукали, не було ані їжі, ані води. Він знову сів у крісло пілота. Зірка була далеко позаду. Швидкість зменшилася, проте вона була все ще надто велика. Із впевненістю, якої насправді не відчував, він посунув один із важелів назад і почав стежити за стрілкою вказівника швидкості. Тепер це було безпечно. Принаймні, спираючись на уривчасті знання, він сподівався, що це безпечно. Корабель опинився за 54 мільйони кілометрів від зірки. Тепер можна було зменшувати швидкість. Він знову втупився у пульт керування, і все стало вже ясніше і зрозуміліше. Він тепер знав про нього дещо більше. Зрештою, це не так же й важко. І буде не так же й важко. Головне, що є час. Багато часу. Потрібно буде іще подумати і розраховувати, але для цього у нього є час. Роздивляючись пульт, він знайшов, обчислювальну машину, якої не помітив раніше. Так ось як передавали накази кораблю. Ось чого йому не вистачало. Ось над чим він бився. Ось як керувати кораблем. А це робилося так. Потрібно віддати наказ маленькому механічно-електронному мозку. Його переслідувало одне слово – автоматичний. Він відшукав кнопку із написом «телескоп», далі ще одну – з написом «орбіта», і нарешті третю. На ній було написано «приземлення». «Нарешті», – подумав він. Після усіх хвилювань і страху це було просто. Саме третє. Таким ці люди на землі і мали би зробити корабель. Простим. Неймовірно простим. Таким простим, аби кожен дурень міг його посадити. Кожен, хто ткне пальцем у кнопку, ось і все. Адже вони, напевно, здогадувалися, що саме може статися на кораблі впродовж багатьох поколінь. Вони знали, що землю буде забуто. Вони знали, що люди створять нову культуру, яка буде пристосована до умов у кораблі. Вони здогадувалися чи планували. А можливо, культура корабля і була частиною загального плану. Хіба могли би люди жити тисячу років на кораблі, якби знали його мету і призначення? Хіба могли б змінити стілі покоління, не відчуваючи вітчаю, що так і не досягнуть мети? Звичайно ж, не могли б. Вони б почувалися пограбованими і обдуреними. Божеволіли б від думки, що вони всього лишень переносники життя. Що їхні життя і життя багатьох поколінь будуть просто Перекреслені, навіть не так. Вони будуть принесені у жертву, аби їх нащадки могли прибути на далеку планету. Був тільки один спосіб із цим боротися – забуття. До нього і вдалися. І це було на краще. Після зміни кількох поколінь Люди проводили свої маленькі життя в умовах доморощеної культури, і цього їм цілком було достатньо. Тисячі років наче й не було, тому що ніхто і не знав про цю тисячу. І весь цей час корабель вперто вгвинчувався у простір, прямуючи до мети прямо і точно. Джон Гов підійшов до телескопа, і спіймав у фокус п'яту планету та вимкнув радари, які тримали би її у полі зору. Потім він повернувся до обчислювальної машини і натиснув кнопку з написом «Телескоп». Далі іншу, з написом «Орбіта». Потім він сів чекати. Робити було більше нічого. На п'ятій планеті... Не було життя. Аналізатор повідомив все. Атмосфера складалася здебільшого із метану. Сила тяжіння була в 30 разів більшою за земну, а тиск під киплячими метановими хмарами близький до тисячі атмосфер. Були і інші чинники, але будь-якого із цих перерахованих трьох було достатньо. Джон Гоф вивів корабель із орбіти і спрямував його до Сонця. Знову сівши за телескоп, він впіймав у фокус другу планету і увімкнув обчислювальну машину та знову вмостився чекати. Іще один шанс, і все буде завершено. Бо з усіх планет цієї системи Лише на двох була атмосфера або друга планета або нічого. А якщо і ця виявиться мертвою, що тоді? На це була лише одна відповідь іншої не було. Повернути корабель і ще до якоїсь зірки додати швидкість і сподіватися. Сподіватися, що через кілька поколінь люди знайдуть нарешті планету, на якій зможуть жити. Досить скоро у нього почалися голодні спазми. В місцевій системі водяного охолодження іще лишалося кілька склянок води, але він випив їх вже два дні тому. Джошуа так і не повернувся. Люди теж не з'явилися. Двічі він прочиняв двері і виходив в коридор, готовий зробити вилазку по їжу, проте щоразу, подумавши, повертався назад. Не можна було ризикувати. Ризикувати тим, що його побачать, спіймають і не пустять назад сюди, у рубку. Проте він сам чудово розумів, що скоро йому доведеться ризикнути, доведеться піти. Ще день-два, і він стане надто слабким, аби зробити це. А до другої планети їм іще летіти досить довго. Прийде час, коли у нього просто не залишиться вибору, він не витримає. Якщо він не добуде води і їжі, він перетвориться на нікчемну істоту, котра... Ледь повзає, і вся його сила вичерпається іще до того часу, коли вони досягнуть омріяної планети. Він іще раз кинув погляд на пульт керування. Начебто все гаразд. Корабель іще набирав швидкість. Сигнальна лампочка обчислювальної машини горіла синім, і машина, тихо клацаючи, би промовляла. «Все гаразд! Все гаразд!» Тоді він перейшов від пульта у той куток, де спав. Він ліг і згорнувся клубочком, намагаючись стиснути шлунок, аби той припинив мучити його болем. Він заплющив очі і спробував заснути. Лежачи на металі, він чув, як десь далеко позаду працюють машини. Він чув їх потужний спів. Спів, що наповнював тепер весь корабель. Йому згадалося, як він думав, що потрібно зжитися із кораблем, аби керувати ним. Виявилося, що це не так, хоча він уже і розумів, як можна зжитися із кораблем і як корабель – може стати частиною людини. Він задрімав, прокинувся, знову задрімав і раптом почув чийсь крик і відчайдушний стукіт у двері. Джон відразу схопився і кинувся до дверей, витягнувши вперед руку з ключем. Він рвонув двері, відімкнув і, спіткнувшись на порозі, у рубку впала Мері. У одній руці у неї був бак, а в іншій – мішок. А коридором, коридором до дверей біг натовп. Біг розмахуючи палицями із дикими криками і ненавистю у очах. Джон втягнув мері всередину, зачинив двері і замкнув їх. Він чув, як ті, хто бігли, вдарилися об двері, як почали бити в них палицями і кричати. Проте він був спокійний. Він нахилився над дружиною. "Мері", сказав він. Горло йому стисло. Він задихався. "Мері, ти я повинна була прийти", промовила вона зі сльозами в голосі. "Я повинна була, щоб ти там не зробив те, що я зробив" «На краще!» – відповів він. «Це була частина плану, Мері. Я переконаний у цьому. Частина загального плану. Люди землі усе передбачили, і я якраз виявився тим, хто...» «Ти єретик!» – сказала вона, перебиваючи його. «Ти знищив нашу віру! Через тебе всі пересварилися і перегризлися! Ти...» «Я знаю правду! Я знаю мету корабля!» Обриваючи його слова, вона підняла руки, обхопила його обличчя, нагнула і притиснула до себе його голову. «А мені все одно!» – промовила вона. «Все одно!» «Тепер! Раніше я боялася! Я була сердита на тебе, Джоне!» «Мені було соромно за тебе. Я мало не померла від сорому. Але коли вони вбили Джошуа...» «Що?» «Так, вони вбили Джошуа. Вони забили його до смерті, і не його одного. Були і інші. Вони хотіли йти допомогти тобі. Проте їх було дуже мало. І їх теж вбили». На кораблі суцільні вбивства, ненависть, підозри і всілякі негарні чутки. Ніколи іще так не було, доки ти не відібрав у них віру. «Культура розбилася вщент», – подумав він. «Всього за якихось декілька діб, за години. А віра взагалі зникла за частку секунди. Божевілля!» «Вбивства. Звісно, так і мало бути. Вони бояться», – сказав він. «Вони більше не почуваються у безпеці». «Я намагалася прийти раніше», – сказала мері. «Я знала, що ти голодний і боялася, що тут немає води. Проте мені довелося чекати, поки за мною припинять стежити». Він рвучко міцно притис її до себе. У очах в нього все розпливалося і втрачало обриси. «Ось їжа!» – сказала вона. «І вода! Я притягла, скільки змогла!» «Моя дружина!» – сказав він. «Моя Люба! Кохана дружина!» «Ось їжа, Джоне! Чому ти не їси?» Він встав і допоміг їй підвестись. «Зараз», – сказав він, – «зараз я буду їсти, але спершу я хочу тобі дещо показати. Я хочу показати тобі істину». Він піднявся із нею сходами до крісла пілота. «Дивись, ось куди ми летимо, ось де ми летимо, щоб тобі не казали, Ось вона, істина. Друга планета була ожилою священною картиною. Там були і струмки, і дерева, і трава, і квіти, і небо, і хмари, і вітер, і сонячне світло. Мері та Джон стояли біля крісла пілота і дивилися у вікно. Аналізатор після недовгого дзюрчання виплюнув свою доповідь. «Для людей безпечно» – було надруковано на тому листочку. До цього було додано іще багато даних про склад атмосфери, про кількість бактерій, про ультрафіолетове випромінювання та різні інші речі. Але було достатньо одного – для людей «Безпечно!» Джон простягнув руку до центрального перемикача на пульті. «Ось воно!» – сказав він. «Тисяча років скінчилася!» Він повернув вимикач, і всі стрілки стрибнули на нуль. Пісня машин замовкла, і на кораблі запанувала тиша. Така, як тоді, коли зірки ще оберталися, а стіни були підлогою. І тоді вони почули плач. Жахливий звук, людський плач, плач сотень голосів, схожий на звірине виття. "Вони бояться", сказала Мері. "Вони «Смертельно налякані, вони не підуть із корабля!» «Вона дійсно має рацію», – подумав він. «Про це він не подумав. А що, коли вони дійсно не підуть із корабля?» «Вони ж були прив'язані до нього впродовж багатьох поколінь. Вони шукали у ньому дах над головою і захист. Для них саме цей корабель є їх світом». А величезна кількість зовнішнього світу, нескінченне небо, відсутність будь-яких меж будуть для них жахливими. Проте якось потрібно їх вигнати із корабля. Саме вигнати і замкнути корабель, аби вони не увірвалися назад. Тому що корабель означав невігластво і притулок для боягузів. Це була ж каралупа. Шкаралупа, з якої вони вже виросли. Це було материнське лоно, вийшовши з якого людство мало знайти друге народження. Мері запитала, і що вони зроблять з нами? Я про це іще не думала. Ми не зможемо від них сховатися. «Нічого», – відповів Джон, – «вони нам нічого не зроблять». Принаймні, поки в мене є ось ця штука. І він вагомо плеснув по пістолету, запханому за пояс. Але, Джоне, ці вбивства, вбивств більше не буде. Вони злякаються, і страх змусить їх зробити те, що потрібно. Потім, можливо, не дуже скоро, вони прийдуть до тями, і тоді страху більше не буде». Але аби почати, потрібно...» Він згадав нарешті це слово, що було навіяне йому дивовижною машиною. «Потрібно керівництво. Ось що їм потрібно. Потрібно, аби хтось керував ними, казав їм, що робити, і об'єднав їх разом. «Я сподівався, що все це скінчилося», – подумав він із гіркотою. Але це ще не кінець. Посадити корабель виявляється недостатньо. Потрібно продовжувати. І що б я не зробив, кінця так і не буде, доки я живий. Потрібно буде влаштовуватися і вчитися заново. Той ящик більш як наполовину забитий книгами. Напевне, найголовнішими – книгами, котрі знадобляться, аби розпочати. І десь мають бути інструкції – вказівки, залишені разом із книгами, аби він їх прочитав і виконав. Інструкція виконати після посадки. Саме так буде написано на конверті або іще щось у такому плані. Він відкриє конверт і там будуть складені аркуші паперу. Так само, як і в тому першому листі. «Ще один лист? Ну, звичайно, має бути іще один лист. Це було передбачено на землі», – промовив він. «Кожен крок було передбачено. Вони передбачили стан невігластва». Адже тільки так люди могли перенести цей політ Вони передбачили єресь, аби зберігати знання Вони зробили корабель таким простим, аби будь-хто міг ним керувати Будь-хто! Вони дивилися в майбутнє і передбачали, що має статися Їхній розрахунок у будь-яку мить випереджав події Він глянув у вікно на широкі простори нової землі. Він дивився на дерева, на траву і на небо. І знаєш, промовив він, не дивлячись на мері, проте звертаючись до неї, знаєш, я не здивуюся, якщо вони придумали, як вигнати нас із корабля. І саме цієї миті прокинувся гучномовець і загримів на весь корабель. «Слухайте всі!» – сказав він, дещо потріскуючи немов стара платівка. «Слухайте всі! Ви повинні залишити корабель впродовж 12 годин. Коли цей термін спливе, буде випущено отруйний газ. Слухайте всі!» Джон узяв Мері за руку. Я мав рацію. Вони передбачили все. Все до останньої миті. Вони... Вони знову на один крок попереду нас. Вони стояли вдвох і думали про тих людей, які так добре все передбачали. Людей, що змогли зазирнути у далеке майбутнє і здогадалися про всі труднощі та передбачили шляхи їх подолання. «Ну, ідемо», – сказав Джон. «Джоне». «Так, Мері. А тепер ми зможемо мати дітей?» «Так», – відповів Джон. «Ми тепер зможемо мати дітей, і кожен, хто захоче, зможе». «На кораблі нас було так багато, а на цій планеті нас буде мало». «Місце є», – сказала Мері. «Багато місця!» Він відімкнув двері рубки. Вони йшли темними коридорами. Гучномовець знову ожив. «Слухайте всі! Слухайте всі! Ви повинні покинути корабель!» Мері притулилася до Джона, і він відчув, як вона тремтить. «Джоне, ми що, зараз вийдемо? Ми вийдемо із корабля?» Злякалася. Звичайно ж, вона злякалася. Та й він злякався. Страх багатьох поколінь не можна скинути із себе одразу. Навіть при світлі... Істини. «Не зараз», – сказав він. «Зачекай, я маю дещо знайти». Настав час, коли вони всі мають залишити корабель і вийти в лякаючий простір планети оголеними, переляканими та позбавленими захисту. Але коли настанеться мить, він точно знатиме, що робити. Він, напевне, це знатиме. Бо якщо люди із землі все так добре передбачили, то вони не могли впустити найважливішого у своїх розрахунках і не залишити де-небудь листа із вказівками, як їм жити далі. Клівфорд Сіма Покоління, що досягло мети Читав Руслан Алексію Щиро дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю чудову фантастичну повість. Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Адже української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсорами у YouTube, або ж скористайтеся посиланнями на картку Monobank, Patreon чи BuyMeACoffee у описі до даного відео. Проте робити це слід лише після того, як ви допоможете Збройним силам України і підтримаєте наших захисників. Ну а ми з вами, як завжди, Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!